Розділ 4. Я був би радий похвалитися, що відразу второпав, де собака зарита, ледь побачивши ці рукавички, але, на жаль, це було б неправдою. Я взяв рукавички, повертів так і сяк і навіть нап'яв одну з них собі на руку, перш ніж остаточно усвідомив, що пояснення появі тут рукавичок можливо лише одне. Варто було мені прийти до цього висновку, як шарики в голові завертілися, і думки закружляли в безладному хороводі. Я струснув головою і всівся, щоб подумати. Мені знадобилася приблизно хвилина, щоб сформувати перший так сяк зрозумілий висновок. Вульф вирішив таким чином зізнатися мені, що під постаттю Санта Клауса крився ніхто інший, як він, з тією метою, щоб я встиг як слід обміскувати отриману звістку на самоті раніше, ніж обговорити з Вольфом. Тім, Чому Вульфу захотів, щоб я роздумував на самоті? Відповідь на це питання я шукав уже довше. Та все ж додумався до єдиного прийнятного рішення. Вульф відмовився від зустрічі з Томпсоном, умовившись натомість з Макфайлом про те, що прийде до нього на вечірку в костюмі Санта Клауса. Оскільки сама гадка про те, що в його домі оселиться жінка, чи як альтернатива, що я переїду жити на інше місце, була для нього настільки нестерпна, що змусила її пуститися на крайнощі. Йому за всяку ціну треба було побачити мене разом з Марго і поговорити з нею, якщо підвернеться зручний момент. Якби він з'ясував, що я блефую, я б опинився цілком в його владі. Він знущався б наді мною, як хотів. Заявляв би, що радий прийняти в своєму домі мою наречену і з садистським задоволенням спостерігав би, як я намагаюся викрутитись. І навпаки, якби він звагнув, що я налаштований серйозно, і повірив у справжність моїх намірів, це дало б йому час для роздумів В обох випадках він вигравав. Але найголовніше, він продемонстрував, наскільки дорожить мною. Він дав мені зрозуміти, що не хоче мене втратити за будь-яку ціну. Звичайно, вольф радше на цілий тиждень відмовився від пива, ніж признався в такій слабкості. Але в даний час він був тікачем від правосуддя у справі про вбивство і гостро потребував моєї допомоги. Що ж, доведеться йому підіграти. Будемо вважати, що він проміняв Лонг Айленд на різдвяну вечірку лише тому, що обожнює наряджатися Санта-Клаусом і прислуговувати за стойкою бара. З якийсь віддалений куточок моїх містів наполягав на тому, що я мушу попросити надбавку до жалування з Нового року. Але я відкинув цю думку як негідною. Я намагався обміскувати загадку із другою боків. Рукавички Вульф начепив, щоб я не пізнав його по руках. Де він їх узяв? О котрій годині приїхав до Бетвайля. Хто його бачить? Чи знав Фріц? Куди відправляється Вульф? Як він повернувся додому? Втім, я досить скоро второпав, що Вульф послав мене на гору не для того, щоб я мучився питаннями, відповісти на котрі міг він сам. І знову заходився ламати голову над справжньою причиною його вчинку. Вирішивши нарешті, що ніяких таємних намірів Вульф більше не виношував, я прихопив книгу й рукавички, спустився по сходах і зайшов до кабінету. З моєю появою Вульф ледь підвів голову і мовчки стежив, як я наближаюся до столу. Ось, будь ласка, сказав я і протягнув йому книгу. А за подарунок дякую. Вони мені якраз в пору. Для більшої переконаності я повертів рукавички, затиснувши кожну пальцями. Зараз не час для витребеньок, проричав вульк. Звичайно, я недбало кинув рукавички на свій стіл, розвернув стілець і всівся. Таким чином, що почнемо, хочете знати, що відбулося після вашої втечі? Подробиці можуть почекати. Передусім головне – містер Кремер приїжджав? Так, ще пак. Він чого-небудь добився? Ні. І по всій вірогідності не доб'ється, поки не знайде Санта Клауса. До того часу, поки вони не розшукають Санта Клауса, до решти особливо чіплятися не будуть. А чим довше триватимуть пошуки, тим більше вони впевняться, що вбивця Санта Клаус. Три штриха до його портрету. Ніхто не знає, хто він такий. Він змився з місця злочину, і він був у рукавичках. На його пошуки кинуті всі сили. Ви поступили мудро. Без рукавичок, я б упізнав вас. Але де ви їх узяли? У крамниці на 9-й явеню. Прокляття. Хто міг припустити, що його збираються вбити? Згоден з вами? Можу я поставити одне запитання. Вульф злісно втупився на мене. Я вирішив, що це знак згоди. Коли ви подзвонили Батвайлю, щоб домовитися про цей маскарад? Вчора в день, в половині третій, поки той ходив у банк. У вас є підстави вважати, що він міг кому-небудь проговоритися? Ні, він пообіцяв, що це лишиться між нами. Будемо сподіватися. Костюм він купив сам, так що тут все гаразд. Поїхавши сьогодні з дому в половині 12-ї, ви відразу відправилися до Ботвайля. Ні, я виїхав тільки тому, що ви з Фріцем очікували від мене цього. Спочатку я заїхав за рукавичками, потім ми зустрілися з містером Ботвайлем Брустермані і пообідали разом. Звідти поїхали на таксі до нього і піднялися в його особистому ліфті в кабінет. Це було на початку 3-ї. Містер Ботвайль, Відразу ж поліз до ящика стола, дістав пляшку перно, сказав, що завжди випиває келешок після обіду, і запросив мене скласти йому компанію. Я відмовився. Він наповнив келишок, осушив його двома ковтками і прибрав пляшку в ящик. О боже, я присвиснув. Дорого б в поліції, щоб почути про це. Не сумніваюсь. Костюм Санта Клауса був запакований у коробку. До кабінета примикає туалетна кімната з ванною. Знаю, мені доводилося неї користуватися. Я взяв костюм і перевдягнувся там. Містер Ботваль замовив найбільший розмір, але костюм все одно баєвився затісний. Отож мені довелося повозитися. Я провів там близько півгодини чи трохи більше. Коли я повернувся в кабінет, в ньому не було жодної душі. Але незабаром містер Ботвайль повернувся... Піднявся сходами з майстерні і допоміг мені начепити паріки маску. Ледве ми завершили з маскарадом, як з'явилися Еміль Хедж, місіс Джером і її син. Вони також піднялися сходами. Я вийшов до студії, де застав Міс Дікі і містера Кірнана, а невдовзі нагодився і я. Виходить, без маски вас не бачив ніхто. А коли ви наділи рукавички? В останню мить перед тим, як увійти до студії. Отже, відбитки ваших пальців десь могли лишитися. Я розумію, ви не пропускали, що Батвайля об'ють. І свій одяг ви лишили в туалетній кімнаті. Ви певні, що виходячи, нічого не забули там? Так, я все-таки не повний ідіот. Я утримався від коментарів, проте запитав. А чому ви не лишили рукавички у ліфті разом з маскарадним костюмом? Рукавички купувалися окремо від костюма, тому я гадав, що розсудливіше буде не залишати їх. Особистий ліст в розташований в задній частині вестибюля внизу. Хто навіть бачив, як ви виходили з будинку чи перетинали вестибюль? Ні, внизу не було жодної душі. А як ви добралися до дому? Взяли таксі? Ні. Фріт чекав мене не раніше шостої, чи навіть пізніше. Я прогулявся пішки до бібліотеки, посидів там за дві години і вже звідти поїхав додому на таксі. Я піджав губи і співчутливо покачав головою. З часу поїздки Чорногорію на його долю не випадало таких тривалих і тяжких мандрівок. Більше милі, прокладаючи собі дорогу в зануті, підганяючись страхом перед суворим і безпощадним переслідувачем, законом. Втім, оскільки у відповідь на своє співчуття я удостоївся лише розлюченого погляду, розвивати цю тему я не став. Натомість дав волю своїм почуттям, гучно розреготався, закинувши голову назад і схопившись за живіт. Мені хотілося це зробити з тієї самої миті, коли я дізнався, хто ховався під маскою Санта-Клауса. Але все було не впору через тривожні думки. Волю насміявшись, я втер сльози і перевів дух. І хотів було вже жартувати, але Вульф зненацька вибухнув. Прокляття! проривів він, женися і котися до диявола. Ого, справа істинно приймала серйозний оборот. Я остаточно переконався, що мав рацію, коли здогадався, що Вульф відправив мене на гору поміркувати на самоті. З мого боку треба було проявити мудрість і такт. «Прошу вибачення», – розшаркався я. Щось у горло вскочило. «Самі напишете, як ви це собі уявляєте, чи дозволите мені?» «Я волів би послухати тебе», – понуро пробурчав Вульф. «Так, сер. Мені видається, що ми повинні запросити інспектора Кремера на дружню бесіду. І коли він прийде, чесно повинитися в усіх гріхах». Тоді… Ні, я на це не піду. Тоді я сам піду до нього і викладу в себе таємниць. Звісно, ні, голосів Вульфа продзвонює метал. Гаразд, тоді поясню, як я міркую. Поліції не стануть нічого починати, доки не знайдуть Санта-Клауса. А знайдуть його обов'язково, це як пити дати. Якщо він залишив де-небудь хоч один відбиток, його зрівняють з відбитками з усіх досіє, які мають у своїх архівах. І рано чи пізно до вас доберуться. Їх люди прочешуть у крамниці, які торгують чоловічими рукавичками. Вони прослідкують за всіма пересуваннями бутвайля і неминуче рознюхають, що ви разом обідали в Рустермані, після чого ваша пісня відспівана. Вони дізнаються, що ви разом приїхали і піднялися до нього в кабінет. Це, звісно, не доводить, що Санта Клаус ви. Але після того, як вони з'ясують, що ви самі придбали рукавички, я вам не заздрю. Втім, можете набрехати їм з короби. Скажете, приміром, що заклалися на сотню зелених, навіть на тисячу. Що нам, дріб'язок. Що проведете зі мною в одній кімнаті 10 хвилин, а я вас не упізнаю. А я з радістю вам підіграю. Я схилився вперед. І ще дещо. У Кремера вже давно руки сверблять запроторити вас за грати, а в даному випадку будь-який суддя дасть згоду на те, щоб затримати вас як важливого свідка, котрий зник з місця злочину. Якщо ж ви позвоните містеру Кремеру і запросите посидіти і попити пивця в теплій і дружній обстановці, то можете відбутися легким переляком, хоч і змушені будете потерпіти деякі незручності. І останнє. Якщо ви будете пручатися і дочекаєтеся, що поліція сама вас викриє, ви вже не наважитеся дати показання про те, що Ботвайль у вашій присутності приклався до пляшки і лишився живий. В такому разі вас упечуть за приховання важливих доказів. Якщо ж ви покличете Кремера і викладете все як на духу, він буде вдячний, хоч виду, звісно, не подасть. Думаю, що він зараз у себе. Подзвоните йому. «Ні, я не можу зізнатися містеру Кремеру у скоєному. Не можна ж допустити, щоб загаловки в ранішніх газет рясніли викриттям цього нечуваного маскараду. Отже, ви збираєтеся сидіти в кріслі і читати «Тут і тепер» доти, допоки не нагрянуть поліцейські з ордером на арешт? Ні, це було б безглуздо. Вульф тягнув повітря ротом і шумно видихнув через ніс. Я сам знайду вбивцю і здам його містеру Кремеру. Нічого іншого мені не лишається. Ага, он воно як виходить. А вже ж. Мали б сказати відразу, а не слухати, як я тут розпинаюся. Я хотів послухати, чи співпадає твій аналіз ситуації з моїм. Я цілком задоволений. Прекрасно. Тоді ви повинні давати собі звіт у тому, що в нашому розпорядженні можуть бути два тижні але з таким же успіхом і дві хвилини. Можливо, в цю мить який-небудь надто спритний дактилоскопіст вже дзвонить Кремеру, щоб сповістити йому приємну новину. Знайдені відбитки, як дві краплі води, співпадають з поліцейськими архівними відбитками Ніру Вуль. Зазеленчав телефон. І я підскочив на стільці, ніби в мене увіткнули булавку. Невже я перейшов межу? припустивши, що в нашому розпорядженні цілих дві хвилини. Втім, трубку я підняв нетримтячою рукою. Так мені здалося. Вульф рідко піднімає трубку з паралельного апарата, установленого на його столі, поки не з'ясує, хто не й співбесідник. На цей же раз він схопив її відразу і, не зволікаючи, підніс до вуха. Контора Ніро Вульфа біля телефону Арчі Гудвін упевнено відкарбував я. Вам дзвонять з контори окружного прокурора, містер Гудвін, з приводу вбивства Курта Ботвайля. Ми хочемо бачити вас завтра у себе о 10 ранку. Гаразд, буду обов'язково. Не запізнюйтесь, будь ласка. Буду рівно о 10-й. Трубки поклали одночасно. Вульф зіткнув. Я послідував його прикладу. Що ж почав я? Так як я вже битих 10 разів, Турочив їм, що рівним коштом нічого не знаю про Санта-Клауса, будемо сподіватися, що цього питання мені більше не поставлять. В протилежному разі було б цікаво зрівняти мій голос, коли я говорю правду і коли безсоромно брешу. Фульф хрюкнув. Добре, я хочу знати у всіх подробицях про те, що діялося там після мого виходу, але насамперед вихідні дані. Думаю, завдяки твоїм інтимним стосункам, з діки, ти добре знаєш, що представляють себе ці люди. Отже, не дуже добре, я прокашлявся. Мабуть, я маю вам у дечому зізнатися. Справа в тому, що я не перебуваю в інтимних стосунках, з діки. Я примовка. Задача виявилася навіть складніша, ніж я уявляв. Підбери інший прикметник. Я не збирався ні на що натякати. Справа зовсім не в прикметниках. Міс діки чудово танцює, рівних її по цій частині я не зустрічав. І за останні два місяці ми разів сім чи вісім ходили з нею по танцювальних залах і клубах. У понеділок ввечері, коли ми танцювали у клубі «Фламінго», вона попросила мене про послугу. За її словами, Бетваль, котрий обіцяв одружитися з нею ще рік тому, зволікає й ухиляється від прямої відповіді і вона хоче вжити якихось заходів, щоб правити йому мізки. До того ж, почала його серйозно зваблювати, а міст Дікі не хотілося б віддавати Бетвайля суперниці. Отож, міз Дікі попросила, щоб я дістав бланк шлюбну дозволу, вписав туди наші з нею імена і віддав їй. Вона збиралася показати цей папір Бетвайлю і заявити в лоб, або зараз, або ніколи. Мені її вигадка приглянулася – Поза як не віщувала жодного ризику. Та й танцює міс як я вже говорив, просто чудово. У вівторок день я роздобув бланк, не стану уточнювати, як мені це вдалося, і в той же вечір у себе в кімнаті заповнив його, скріпивши липовий дозвіл вигаданим підписом. У горлі Вульфа щось закликотіло. Ось і все. Завершив я свою сповідь. У виправдання можу сказати одне – у мене і в думках не було показувати вам цей папір. Але ви мене жахливо розлютили, коли взяли до рук книгу. Ваша пам'ять не поступається моїй. І ви, напевно, помітили, як перед самим приходом Ботвайля і місіс Джером ми з Маргові відійшли в бік, щоб спокійно поговорити. Вона сказала мені, що папірець працював. Докладно це звучало так: разюче, краще годі були чекати! Вона додала також, що напередодні ввечері, сидячи у своєму кабінеті, Батвалю розірвав наш шлюбний дозвіл і викинув обривки у корзину для сміття. Не турбуйтеся, поліцейські їх не знайшли. Я ретельно перерив корзинку перед виходом поліції, але обривків там не виявилося. Губи Вульфа врушилися, але рота він не відкривав, не посмів. Звісно, він згорав від бажання розтерзати мене на місці, чи хоча б дорікнути в тому, що через мою нечувану поведінку він потрапив у таку халепу. Але він прекрасно розумів, що в такому разі йому довелося б згадувати про вкрай неприємну для нього тему. Вульф, напевне, помітив, що я прочитав його думки. Він ще трохи пожував губами і нарешті промовив. Отже, ти не перебуваєш в інтимних стосунках з містдіків. Ні, сер. Нехай так але вона все одно мала розповісти тобі про цих людей. Дійсно, дещо розповідала. І один з них убив Ботвайля. Отруту поклали у пляшку між десятьма хвилинами по-другій, коли я бачив, як Ботвайль налив собі келишок. І половиною четвертої, коли Кірнан виніс пляшку з собою. У ті півгодини, що я перевдягався в туалетній кімнаті, на особистому ліфті Ботвайля ніхто не піднімався. Звісно, зайди хто-небудь до кабінету Ботвайля, я би кроків не почув. Проте шахта ліфта впритул примикає до стіни туалетної кімнати. І звук ліфта, що рухається, не вислизнув би від моїх вух. Більше того. Проміжок часу може бути ще вущий. Бо коли я виходив до студії, в кабінеті разом з Ботвайлям лишилися ще троє. Таким чином, отруту могли підсипати в той час, коли я передбягався. Отже, що тобі відомо про цих людей? Небагато. Причим тільки зі слів Марго. Місіс Джером вклала в його бізнес півмільйона. І тому вважає, що володіє ним. Вірніше, вважала. Вона страшенно ревнувала Ботвайля до Марго і Чері. Що стосується Лео, то оскільки його матінка так безцеремонно вкладала гроші, успадкувати котрі він так розраховував, у бізнес Ботвайля, та ще й збиралася вийти за нього заміж, Лео міг би, може, піддатися спокусі, якби знав, де знаходиться отрута. Кірнана я знаю гірше, але судячи по одній репліці Марго, а також по полум'яних поглядах, котрі він кидав сьогодні в день на чері, мені здається, що він був би не проти примішати трохи ірландської крові до її китайсько-індійсько-голландського коктейлю. Бувши загнаним ботвайлем у тупик, він би також міг спокуситися. От і всі плітки. Містер Хетч. Марго про нього нічого не говорила. Однак я мав з ним справу під час розшуку пропавших гобеленів. Я б нітрохи не здивувався, якби Хетч в один чудовий день відправив на той світ всю їхню компанію. В його жилах тече не кров, а сірчана кислота. Сам він геніальний дизайнер і художник, за його словами, звісно. Він якось навіть зізнався мені, що усім своїм успіхом і процвітанням фірма зобов'язана тільки йому, хоча відверто його заслуг ніхто не визнає. Він, правда, не сказав, що вважає Батвайля брехуном і фанфароном, але думає, мабуть, саме так. Ви, певно, пам'ятаєте, як я сказав вам, що у нього манія переслідування, але ви веліли мені не вживати научних термінів. Це четверо. Міс Дікі. Я припідняв брови. Я роздобув для неї дозвіл на шлюб, а не на вбивство. Якщо вона збрехала, сказавши мені, що папірець спрацював, то бреша вона так само не перевершена, як і танцює. Можливо, ви маєте рацію. Якщо папір насправді не спрацював, Марго теж мала на нього зуб. І місквон? Вона наполовину азіатка. Я слабувато розуміюся на східних людях. Проте одне я затямив. Вони навмисно зробили свої очі розкосими, щоб виглядати загадковіше. Якщо б мені було призначено загинути від руки кого-небудь з їхньої ватаги, я волів би, щоб отруту мені підклала саме вона. Правда, Марго якось одного разу сказала. У двері подзвонили. Це гірше, ніж телефон. Якщо вони розгадали таємницю Санта Клауса і переконалися, що слід веде до Вульфа, то для Кремера куди природніше прийти самому, ніж дзвонити по телефону. Ми з Вульфом обмінялися поглядами. Я поглянув на наручного годинника, побачив, що стрілки показують 8 хвилин по десятій. Встав, вийшов у передпокій, клацнув вимикачем зовнішнього освітлення і, наблизившись до дверей, подивився назовні крізь прозоре з нашого боку скло. Мені довелося приглянутися уважніше. Щоб упізнати жінку, закутану в хутряну шубку з каптуром. Затим я повернувся у кабінет і проголосив. «Черрі Квон, без супроводження!» Вульф насупився. «Я хотів!» Почав було він, але осікся. «Дуже добре, проведи її!» Розділ 5 Я вже говорив, що черрі Квон здатна прикрасити будь-який інтер'єр. Так, що самі розумієте, в червоному шкіряному кріслі вона виглядала просто зворушливо. Хоча в ньому без зусилля розмістилося б три чері клон, шупка лишилася у передпокої на вішаку, і Черрі сиділа у тому ж шерстяному светрі, котрий я помітив на ній під час різдвяної вечірки. Не жовтому ні, а скоріше канарієчно-золотистому, котрий дивовижно гармоніював з червоною обшивкою крісла і смаглявим личком Чері. Присівши на самий краєчок, Чері випрямила спину і опустила долоні на коліна. «Я не стала дзвонити з остороги, що ви відмовите мені у зустрічі», сказала вона, потупивши зір. «Тому я просто взяла і прийшла. Ви зможете мене пробачити?» Вульф тільки хрюкнув у відповідь. «Вельми невизначено». А ось Чері, дивлячись на нього, посміхнулася, і, як мені здалося, цілком приязно. Ох, уже цей схід! «Я мушу взяти себе в руки!» – защебетала Чері. «Я жахливо нервую, адже тут усе так незвично!» Вона повертіла головою на всі біч. «Ось ваш знаменитий глобус, і книжкові полиці, і сейф, і тапчан, і, звісно, Арчі Гудвін, і ви самі!» «За письмовим столом у цьому громісткому кріслі!» «О! Скільки я чула про ваш дім!» І скільки читала, мабуть, все, що тільки існує. Мені навіть не віриться, що я сиджу в знаменитому червоному кріслі і бачу перед собою вас. Я, звісно, бачила вас сьогодні в день, але це не врахунок. У своєму недоладному вбранні Санта Клауса ви могли зійти за кого завгодно. Мені так хотілося посмикати вас за уса. І вона розсміялася дзвінку, заливчасто, як срібний дзвіночок. Признатися. Фізіономію я, мабуть, мав дурнувато. Я навіть не відразу вловив, що до чого. Я був надто зайнятий, намагаючись не показувати вигляду, наскільки я шалешений. І не позирнув на вульфа. Втім, йому довелося ще важче. Оскільки Чері дивилася йому в вічі. Коли він заговорив, я покосився в його бік. Якщо я вас вірно зрозумів, міск вон, то ви мене спантеличили. Якщо ви вважаєте, що сьогодні вдень бачили мене у костюмі Санта Клауса, то ви помиляєтесь. О, вибачте, будь ласка, сплеснула руками чері. Виходить, ви їм не розповіли? Послухайте місквон. Голос Вульфа пролунав несподівано жорстко. Якщо ви хочете говорити загадками, то говоріть з містером Гудвіном, це його стихія. О, мені справді дуже шкода, містере Вульф. Мені слід було пояснити вам, звідки я це знаю. Справа в тому, що сьогодні вранці за сніданком Курт розповів мені про те, як ви йому подзвонили і умовилися прийти до нас на вечірку під виглядом Санта Клауса. А сьогодні в день я спитала його, чи ви приїхали, і він відповів, що так. Додав, що ви якраз перевдягаєтеся. Ось звідки мені це відомо. Отже, поліцейським ви цього ще не розповіли? Як добре, що я також тримала язика на привізі. так? «Дуже цікаво», – холодно вимовив Ніру Вульф. «Чого ви розраховуєте добитися з допомогою такої безглуздої вигадки?» Черік Вон покачала гарненькою голівкою. «Боже, адже ви вважаєтеся таким розумним. Невже самі не бачите, що нічого у вас не вийде? Варто мені тільки поділитися з ними своїми підозрами», і вони неминуче почнуть розслідування, навіть у тому випадку, якщо не повірять мені. Звісно, з вами по частині уміння вести розслідування їм не потягатися, але щось вони неодмінно викриють. Вульф заплющив очі, піджав губи і відкинувся на спинку крісла. Я ж усі очі слідкував за чері. Важила вона фунтів сто не більше. Я просто підхопив її однією рукою. Стиснув під пахвою і виніс звідси, затуливши делони й рота. Зачиняти її на горі в кімнаті для гостей сенсу не було. Чері могла відкрити вікно і покликати на допомогу, а ось в цоколі поруч з кімнатою Фріца давно порожніла клітушка зі старим тапчаном. Віршому разі мені лишилося тільки витягнути з ящика письмового стола револьвер і пристрілити Чері на місці. Раптом вона ні з ким не поділилася, що йде до нас. Вульф розплющив очі і випрямився. Дуже добре. Я, як і раніше, вважаю ваші інсинуації безгуздими і навіть сварливими. Щоправда, цілком погоджуюся з тим, що поділившись своїми підозрами з поліцією, ви поставите мене у край неприємне становище. Не думаю, що ви прийшли сюди з тою лише метою, щоб сповістити мене про свої плани. Отже, що вас привело до мене? «Мені здається, що ми розуміємо друг друга», – процерінкала вона. «Я збагну лише одне. Ви від мене чогось хочете. Чого саме?» «О, ви такий напористий», – прохникала чері. «І загалом ви тримаєтеся так, мов би я сказала щось не те. Щоправда, я і справді дещо від вас хочу. Розумієте, поза у поліції вважають, що Курта убив Санта Клаус, розслідування не зрушиться з мертвої точки. Допоки зникло, Санта Клауса не спіймають. Коли ж його спіймають, буде вже надто пізно, щоб шукати справжнього вбивцю. Вірно? Ви ж не хочете, щоб справа прийняла такий поворот? Ага?» Вульф промовчав. «Мені б особисто не хотілося», – проговорила Чері, і пальці її стислися в крихітні кулачки. «Мені б не хотілося, щоб вбивця Курта уник кари, ким би він не виявився». Причому я знаю, хто вбивця. Я говорила поліції, але вони і слухати нічого не хочуть, доки не спіймають свого Санта-Клауса. Якщо ж слухають, то не вірять, бо переконані, що я просто ревную. До того ж є азіатка, а їх уявлення про азіатів вельми спрощені. Я збиралася змусити їх сприймати мене серйозно, відкривши їм, хто ховався під маскою Санта-Клауса. Але потім подумавши і згадавши, як вони до вас ставляться, я передумала. Адже вони, напевне, спробували б довести, що Курта убили саме ви. А ви ж і правда могли вбити його. До того ж ви втекли з місця злочину, але вони не бажають слухати мене, коли я говорю, що знаю, хто насправді убив Курта. Вона зупинилась, щоб перевести дух. А хто його убив? Поцікавився Вульф. Зараз скажу, кивнула Чері. Марго Діки і Курт крутили роман. Кілька місяців тому Курт почав упадати за мною, і мені було дуже важко, тому що я я вона зам'ялася, підбираючи потрібне слово. Потім знайшлася. Я любила його, дуже любила. Але біда в тому, що я незаймана. Я не хотіла йому поступати. Не впевнена, як би я повелася в тому випадку, якби не знала, що у нього роман з Маргодіки. Але я знала і заявила йому що перший мужчина, за яким я погоджуся легти в постіль, буде мій чоловік. Курт відповів, що готовий заради мене кинути Марго, але одружитися зі мною все одно не зможе, оскільки в такому випадку місіс Джером перестане надавати йому фінансову підтримку. Не знаю, як ставилася до нього місіс Джером, але знаю, як ставиться до неї Курт. Її пальці розжалися і знову зімкнулися. Це тяглося до безкінечності. Проте я для Курта теж почала дещо значити. Цю ніч після півночі він подзвонив мені і сказав, що назавжди порвав з Марго і хоче одружитися зі мною. Він хотів відразу приїхати до мене, але я відповіла, що вже лежу в постелі і запропонувала зустрітися вранці. Курт відповів, що в студії буде надто велелюдно. І тоді я згодилася прийти до нього вранці додому і поснідати з ним разом. «Я була в нього вранці, містер Вульф, але я досі не займана». «Це ваше право, міс, відповів Вульф, уважно дивлячись на неї з-під примружених повік. Так, – покачала головою Чері. – Знати б ще, як нам розпорядитися. Так от, сіданком Курт і розповів мені про ваш задум. Прийшовши в студію, я дуже здивувалася, заставши там Марго, яка до того ж трималася на подив дружелюбно. Це входило в її план – триматися з усіма весело і дружелюбно. І вона розповіла поліцейським, що Курт збрався з нею дружитися. Немов би напередодні ввечері, вони з ним вирішили вступити в шлюб на наступному тижні. Під час різдвяного тижня. До речі, я християнка. Вульф ледь врухнувся. Ви завершили? Міс Діки насправді вбила містера Бетвайля? Так, безумовно. «Ви повідомили про це поліцію?» «Так. Не так докладно, як вас, але цілком достатньо». «І подали їм докази». «Ні, доказів я не маю. Тоді на вас можуть подати в суд за наклеп». Чарі стисла кулачки і сплеснула руками. «Яке це має значення? Адже я знаю, що це правда. Я цілком певна, що маю рацію. Але Марго настільки розумна». Настільки підступна, що замела усі сліди і доказів просто не існує. Усі знали про ці аністий калій і будь-хто з них міг підсипати його у пляшку. Тому довести вину Марго неможливо. Курт мертвий і тепер її не можна навіть спіймати на брехні, адже він зовсім не збирався з нею одружуватися. Вона ж усім своїм видом показувала, що говорить правду. Принаймні миритися з цим не можна. Треба за всяку ціну викрити її. І ви хочете, щоб це зробив я. Чері пропустила його питання повз вуха. Мені здається, містере Вульф, що на вас теж чигає небезпека. Адже якщо поліція установить особистість Санта Клауса і доведе, що ви покривали, я не приставав на ваші висновки. різко обірвав її Вульф. Однак ви згодилися, що я поставлю вас у вкрай неприємне становище якщо поділюся своїми підозрами з поліцією. Отож, для нас було б краще, якби нам вдалося роздобути докази, що викриють вбивців і водночас розкриють особистість Санта Клауса. Ви згодні? Продовжуйте. Я гадаю, що для вас роздобути подібні докази пара дрібниць. У вас є багато помічників, готових виконати будь-яке ваше доручення. Один з них може показати, що зіграв роль Санта Клауса по вашому проханню. Звісно, містер Гудвін не в рахунок, бо він був присутній на вечірці. Так що це має бути така людина, котру в цей же час ніхто ніде не бачив. Він може також показати, що перевдягаючись у туалетній кімнаті, почув якийсь шум, у кабінеті виглянув і побачив, як Марго Дікі витягла зі села пляшку, щось у неї кинула, поставила пляшку на місце і хутко вийшла. Саме тоді вона й повинна була отруїти пляшку, Адже Курт завжди випивав келешок, коли повертався з обіду. Вольф замислено потер губу кінчиком пальця. «Розумію», – пробурмотів він. Але чері ще не закінчила. «Ваш помічник може також сказати», – вела далі вона, «що втік тому, що злякався і хотів чим скоріше повідомити вам про те, що сталося. Думаю, якщо він завтра вранці прийде в поліцію і все це розповість, то йому нічого не зроблять. Як втім, і мені. Що вони зі мною зроблять, якщо я прийду до них і повідомлю, що години тому згадала про розмову з Куртом і про те, хто збирався зображати Санта-Клауса на нашій вечірці. Як ви гадаєте, я маю рацію». Її тоненький ротик розплився в усмішці. «Ось що мені потрібно», – пропищала вона. «Я зуміла ясно виразитися і донести до вас суть». «Отак» запевнив її Вульф. «Ви виклали свої думки просто захоплюючи. Можливо, краще, щоб ваш помічник не особисто явився в поліцію, а щоб інспектор Кремер приїхав сюди, і ви б самі поговорили з ним. А ваш помічник тут підтвердив ваші слова. Я багато про вас читала і знаю, як ви дієте». «Дійсно, так було б краще», – визнав Вульф. Говорив він сухо, але зовсім не вороже. Я бачив, що за його правим вухом посмикувалася жилка, прихована від погляду Чері. Я вважаю, мій Зараз даремно розглядати версію про те, що вбивцею міг виявитися хтось інший, хоча... Даруйте, я мушу перебити вас. В писклявому голоску Чері продзвеніла сталь. Я знаю, що вбивця Марго. А ось я не знаю. І навіть в такому разі, якщо проймуся вашим переконанням, тому що до того, як приступлю до виконання вашого задуму, переконатися у відсутності підводних каменів. Часу це в мене багато не займе. Завтра вам скажуть про моє рішення. Я б хотів... Чері знову перебила його. Я не можу стільки чекати. Не пізніше завтрашнього ранку я повинна сповістити поліцію про розмову з Куртом. Пф. Ви не тільки можете почекати, але безумовно почекаєте. З тієї хвилини, як ви повідомите поліцію про розмову з Куртом, ви втратите важіль тиску на мене. Ви дізнаєтеся про моє рішення завтра. Тепер мені треба подумати. Арчі. Я встав. Чері поглянула на мене, потім перевела погляд на Вульфа. Вона ще трохи посиділа, обмірковуючи стан речей і зважуючи свої шанси. лице її при цьому лишалося, як завжди, цілком непроникним. А потім встала. Я отримала величезне задоволення, прощебитала вона, як нічому не бувало. Від того, що побувала тут і познайомилася з вами. Ще раз прошу вибачення за те, що не зателефонувала і не попередила вас про свій прихід. Чим раніше ви подзвоните мені завтра, тим краще. Вона обернулася і попрямувала до дверей. А я підтубцем подався слідом. Я потримав шубку, поміг Чері укутатися в неї, розчахнув двері. Переконався, що Чері благополучно подолала всі сім східців і спустилася на тротуар. Зачинив двері, наклав ланцюг, повернувся до кабінету і сказав Вульфу. Снігопад припинився. Хто по-вашому підхожий більше? Соу, Фред, Орі чи Біл? Сядь! – грикнув Вуф. Ти знаєшся на жінках. Що скажеш? Тільки не на таких. Я пасую. І ломаного гроша на неї не поставлю. А ви? Я теж. По всій вірогідності вона бреше. Я припускаю також, що вона вбивця. Сядь. Я хочу знати все, що відбулося там сьогодні після мого відходу. У всіх подробицях. Я сів і відзвітував. Разом з відповідями на запитання це зайняло у мене 1 годину і 35 хвилин. Стрілки годинника показували вже початок другої, коли Вульф нарешті відсунув крісло назад і з піднявся, мовив на добраніч і відправився спати. Розділ шостий. Наступного дня в суботу в половині третьої я сидів у будівлі прокуратури на Ленард-стріт у тому ж кабінеті, де деякий час тому мені вдалося успішно конфіскувати сніданок помічника окружного прокурора. Втім, ніякої потреби знову повторити цей подвиг у мене не було. Бо я щойно пообідав у ресторані Ост, де ум'яв смачнющі поросячі ніжки з тушеною капустою. Наскільки я знаю, ніяких спроб повісити вбивство Бетвайля на Марго поки що не починалось. Не робилося взагалі ніяких спроб. Оскільки щоранку з 9 до 11 вульф незмінно сторчить на горі в оранжереї, а снідає у себе в кімнаті, Сидячи на постелі, я, пам'ятаючи про те, що повинен до 10-ї з'явитися у прокуратуру, подзвонив Вульфу по внутрішньому телефону незадовго до 9-ї і запитав, чи немає у нього якихось доручень. Вульф відповів, що немає. Помічник окружного прокурора Фарел, протримавши мене цілу годину у приймальні, потім провів зі мною дві години в товаристві стенографістки і одного з детективів котрий у п'ятницю в день приїжджав на місце злочину. Мене без кінця ганяли взад-вперед по моїх власних показаннях, випитуючи заодно подробиці моїх взаємостосунків зі всіма людьми Ботвайля. Правда про те, чи відомо мені щонебудь про Санта Клауса, Фарал запитав мене лише одного разу, тому й збрехати мені довелося лише один раз, якщо не рахувати того, що я змовчав про дозвіл на вступ до шлюбу. Коли зморений нерівною боротьбою, помічник прокурора оголосив перерву і вилів мені знову з'явитися до половини третьої, я відправився в Ості, відкуштувати поросячих ніжок і по дорозі подзвонив Вульфу. Я попередив, що сам не знаю, коли повернуся додому, а Вульф сказав, що доручень для мене у нього, як і раніше, немає. Я зауважив, що на мою думку, Черік Вон не буде чекати його дзвінка до Нового року і проговориться поліції. Вольф відповів, що повністю зі мною згоден, і кинув слухав. Коли мене знову викликали до кабінету Фаррела, помічник прокурора зустрів мене сам. Ні стенографістки, ні детектива я вже не побачив. Фаррел поцікавився, чи ситно я пообідав. Діждався, мене це зворушило до глибини душі. Допоки я відповів, підсунув до мене листки паперу з віддрукованими показаннями і відкинувся на спинку стільця. Перечитайте уважно, – попросив він. І вирішіть, чи захочете їх підписати. Так як малося на увазі, що я можу і не захотіти, я прочитав текст, не кваплячись і уважно, всі п'ять сторінок. Не знайшовши приводу ні для цензури, ні для суперечок, я підсунув стілець поближче до краю стола Фарелла, поклав протокол на стіл і дістав з кишені шароку ручку. «Одну хвилину», – промовив Фарелл. Ви непоганий хлопець, незважаючи на норовливість. Так що я хотів би вам допомогти. Тут підкреслюється, що ви розповіли нам усе, нічого не приховавши, про усі свої дії вчора вдень. Так, я це прочитав. І що? Тоді хто наніс відбитки ваших пальців на деякі обривки паперу в корзинці для сміття? А що б тебе? З почуттям виявився я. Забув надіти рукавички. «Прошу вас поставитися до моїх слів серйозніше», – попросив Фарел, не спускаючи з мене очей. «Вчора, відправившись на пошуки Санта-Клауса, ви піднялися у кабінет Ботвайля і найретельнішим чином перерили всю корзинку для сміття. І ви зовсім не випадково забули про це. Ви, наскільки нам відомо, взагалі нічого не забуваєте». Отже, ви навмисно змовчали про цей факт. Я хочу знати, чому. І ще. Що саме ви взяли з корзинки і що з цим зробили? Я всміхнувся. Я злий сам на себе, ясно я. Оскільки недооцінив скурпульозність поліцейських. Я й гадки не мав, що вони здатні шукати відбитки пальців на нічого не вартих обриках перу. Але я прорахувався. Терпіти не можу сідати в калушу. Я знизав плечима. Гаразд, нічого не попишеш. Вік живий, вік учись. Я підсунув до себе протокол, підписав останню сторінку, протягнув підписаний протокол Фарелу, а другий екземпляр склав у четверо і скував до кишені. Якщо ви наполягаєте, то можу пояснити у письмовому вигляді, додав я. Але я сумніваюся, чи варто. Санта Клаус дав драла, Кірнан викликав поліцію, а я, зізнатися, трохи розгубився. Я роздивлявся на всі біч, намагаючись знайти хоч який-небудь доказ, котрий підказав би мені, де шукати Санта-Клауса. І мій погляд випадково наткнувся на корзинку для паперів. От я і вирішив покопатися в ній. А не я про це, звісно, не через те, що забув, а виключно з почуття сорому. Я звик вважатися розумним і квітливим, тоді як той вчинок був на рідкість безлуздим. Ось відповідь на ваше перше питання. На друге відповідь ще коротше. Нічого. Я перевернув корзинку, висипав міст на підлогу, потім покидав усе назад. Але нічого не взяв. Хочете, щоб я це написав? Ні. Хочу тільки трохи поговорити про це. Я і сам знаю, що ви і розумні, і кмітливі, І ви, безумовно, не розгубилися. Я хочу знати справжню причину, котра спонукала вас копатися в корзинці. Я хочу знати, що саме ви шукали, чи вдалося вам це знайти, і що ви з цим зробили. Я викручувався і звивався вже більше години. Причому хвилин через 20 до Фарела приєднався другий помічник окружного прокурора і допитували мене вже у двох. У якусь мить мені навіть здалося, що мене збираються затримати як важливого свідка, але обставини зіграли мені на руку. Для арешту потрібен ордер. Почався різдвинний тиждень, а прямих доводів, що я й насправді намагався укрити якісь докази, не було. Тому врешті-решт мене відпустили геть, змусивши, правда, приписати доповнення до вже підписаного протоколу. Недобре, звісно, змушувати таких поважних служителів правосуддя сидіти й чекати, поки я добросовісно переписував це доповнення на екземпляр протоколу, що лишався в мене. Але я волію робити все, як належить. До того часу, як я прибився додому, було вже 10 хвилин на 5, і Вульфа у кабінеті не виявилося. Позаяк щодня з 4 до 6 він стерчить на горі в Оранжереї. Записки на своєму столі я теж не побачив, тож доручень у Вульфа до мене, як і раніше, не було. Але деякі послання я все-таки виявив. На моєму столі вже давно красується вишукана нефритова попільничка – подарунок одного колишнього клієнта. Вона майже завжди порожня, тому що палю я вкрай рідко. Проте зараз в ній лежали три недопалки сигарет фараон. Фараон, єгипетські цигарки, палець Сол Пензер. Думаю, що окрім Сола у світі можуть знайтися інші любителі цієї марки. Але я не міг припустити навіть думки про те, щоб стороння людина могла сидіти за моїм столом у мою відсутність. Більше того. Вульф навмисно дав мені знати про те, що в кабінеті побував Соу. Тому що в число 8 мільйонів речей, котрі Вульф абсолютно не переносить, ходять і по пільниці з недопалками. Якби сталося подібне жахіття в його присутності, Вульф би особисто дотопав до ванної, щоб витрясти таку гедоту. Виходить, в якісь дії Вульф все-таки розпочав. Але які? Соу кращий у всій Америці детектив, не перебуває ніде на службі, запрошує 60 доларів за день роботи і отримує їх, хоча варти вдвічі дорожче. Вульф старається ніколи не наймати його по простих справах. І думка про те, що Вульф може спробувати подати Сола як людину, котра зображала б Санта-Клауса, навіть не приходила мені до голови. Та й не в звичках Вульфа фабрикувати неправдиве звинувачення убивстві. Я подзвонив в оранжерею по внутрішньому телефону. І через хвилину вульф гарикнув мені у вухо. Так, Фріц? Не Фріц, це я. Я вдома. Ніяких термінових новин у мене немає. Поліцейські знайшли відбитки моїх пальців на місці корзинки для паперів. Але мені вдалося викрутитися без серйозних втрат. Ви не образитеся, якщо я вимию попільницю? Ні, будь ласка. А що потім? Я тобі скажу о шостій, можливо, раніше. Він поклав трубку. Я відкрив сейф і заглянув у відділення, де ми зберігаємо готівку, щоб з'ясувати, чи не виплачено солу щедрий гонорар. Але усі гроші виявилися на місці, та й у бухгалтерській книзі нових записів не з'явилося. Я викинув недопалки і вимив попільницю. Потім забіг на кухню, де Фріц чакував над просячою виріскою, і невинно поцікавився, чи сподобався солу обід. Фріц відповів, що сол пішов раніше не затримавшись на обід. Що ж, виходить Вульф почав діяти відразу після мого виходу. Я повернувся в кабінет, перечитав свій екземпляр протоколу показань раніше, ніж зареєструвати його і підшити до інших документів. Після чого взявся ламати голову над можливим завданням, котре Вульф міг торучити Соло. Жодна з версій не здалася мені досить багатонадійною. На самому початку шостої зазеленчав телефон я зняв трубку. Сол легкий на спогнення. Він сказав, що радий мене чути і щасливий, що я, як і раніше, на свободі. Я відповів, що також радий і щасливий. «Передай містеру Вульфу», попросив Сол, що все готово. Ніяких труднощів немає. Тільки і всього? А вже ж, до зустрічі! Я поклав трубку, поміскував, як бути, піднятися в оранжерею чи подзвонити по внутрішньому телефону і вирішив на користь телефону. Коли в слухавку увірвався голос Вульфа, він був уже помітно роздратований. Вульф терпіти не може, коли його турбують в аранжереї. «Так!» Подзвонив Сол. Просить передати, що все готово, ніяких труднощів. Поздравляю! «Я вам не надто заважаю!» «Ні, як не дивно!» Розстав крісла для гостей. «Десяти, думаю, вистачить!» Четверо чи п'ятеро прийдуть на початку сьомої, сподіваюсь, не більше. Решта приєднаються до нас пізніше. Частування потрібне? Тільки напої, більше нічого. Чим небудь ще можу бути корисним? Ні. На цьому розмова урвалася. Раніше, ніж піти у вітальну за кріслами і на кухню за напоями, я запитав себе. Чи маю я хоч найменше уявлення про те, яку виставу збирається влаштувати наш геній на цей раз? Та, на жаль, відповідь була заперечлива.